Večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu reláciu s Harabinom, nie len opráve. Od mikrofónu vás zdraví a pekný večer želá Michal Albert. A som veľmi rád, že môžem privítať tu v Bratislavskom štúdiu sediaceho doktora Štefana Harabina. Pekný večer. Dobrý večer, pozdravujem pán redaktor vás, samozrejme všetkých divákov, respektíve poslucháčov, prepáčte, vysielača Slobodného a, a z titulu... Do mikrofónu poprosím. ...že ide o prvú reláciu v novom roku, tak vám želám zdravie, pohodu, blízkosť, e, príbuzných, energiu a e, sílu do nového e, roka. Vidíte, to som si aj neuvedomil, že prvá relácia v novom roku, tak aj odo mňa všetko dobré, veľa zdravia hlavne všetkým. Máme veľa tém, ktoré musíme rozobrať od tej ostatnej relácie a samozrejme všetci poslucháči, ktorí nás počúvajú naživo od 20.30, to znamená 17. januára 2025, môžu svoje otázky postrehy písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk, prípadne využiť zelené tlačidlo Otázka do štúdia. A môžete aj telefonovať do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385. Včera, včera sa stala, alebo predvčerom sa teda... Včera to bolo? Či predvčerom to bolo? Čo sa stala? Udalosť Spišskej starej vsi? Včera. včera vlastne, áno ktorá samozrejme otriasla Slovenskom. Je to udalosť, ktorá sa stala na tej spojenej škole, na, na gymnáziu. Samozrejme vyslovujeme úprimnú sústrasť všetkým pozostalým týchto obetí a želáme, aby ešte tá, ktorá bojuje o život alebo so zraneniami, aby sa čo najskôr z toho dostala. Čo by ste chceli povedať k tejto udalosti? Lebo, lebo týka sa to samozrejme aj čiastočne politiky a možno aj čiastočne tej atmosféry v spoločnosti, keď už niektorí sa neboja aj e, zobrať zbraň do ruky a riešiť to takýmto spôsobom? No, ja pripájam sa samozrejme k vyjadreniu sústrasti a k tomu ťažkému obdobiu prežívania pozostalých po zomrelých súcit. Pre mňa v tejto situácii je aj niečo nenormálne, že politici v súvislosti s touto akciou to už je jedno, či minister školstva, či minister vnútra, či minister zdravotníctva idú si v tejto spojitosti robiť nejaké PR akcie, pretože ide o zjavnú trestnú činnosť a pokiaľ by spoločnosť mala dostať informácie v tomto smere, tak samozrejme od policajného prezidenta príslušných orgánov činných v trestnom konanie. Toto považujem fakt za hyenizmus, či už za Jeným zo strany koaličných politikov alebo uh, politikov uh, opozičných. Uh, otvorili ste vážnu tému, aj, ako, vážnu tému lebo slovenská spoločnosť, alebo aj predtým československá spoločnosť sa nestretávala s takýmito uh, formami uh, agresivity, s takými to uh, my, doslova neludského hyenistického správania, a, ktoré nám tu priniesol a, samozrejme kolektívny západ na územie Slovenskej a, republiky. Môžeme sa mi čudovať a, týmto dôsledkom, ktoré tu sú. Veď po roku a, 90, hej, alebo 89-90 sa do verejnomediálneho verejno prestoru vniesla pod akože hrúškom demokracie a slobody totálna agresivita. Veď vidíte e, filmy, aj, aj samotné televízne správy, alebo rozhlasové správy, e, reklamy a, a, a kdejaké spoty a, a už to ani z tohto mediálneho prospíta priestoru neviem osobitne nazvať, sú obsahovo naplnené samou agresivitou. Samou agresivitou, vraždami, násilenstvom, e, lúpežami, znásilneniami. A čím väčšia agresivita, čím väčšia zrúdnosť, tým väčšia akože mediálna sledovanosť. Ve tento priestor vychovávaj mladých ľudí hej, k, tomu, k tomuto spôsobu uh, správania. Keď v tomto neurobíme poriadok, no tak ako uh, takéto tragédie sa tu uh, uh, budú, uh, nie opakovať, budú sa množiť uh, a uh, možno ešte vo väčšom uh, uh, rozsahu. Hej. Je normálne, že minister školstva priviede do prezidentského uh, paláca grázla, ktorý sa nevie správať? Je toto normálne? Ano, to Je toto normálne... Studenta ako z, zlyhala z, zlyhal protokol úradu prezidenta, pretože tam išlo o nejaké vyznamenávanie hej, cez rezort školstva, uh, nejaké eh, ceny, hej, tu vidíte, že eh, politický kapital hlasu cez Pelegriniho a cez eh, cez eh, eh, Druckera zneužili, zneužili úrad prezidenta hej, na odovdávanie cien v rámci pôsobnosti ministra školstva. Čo to malo spoločné s udelovaním najvyšších štátnych vyznamenaní. Ale títo dva ja, hej, pod úzko, uh, úzko politicko stranickou motiváciou zneužili procedúru odovzdávania najvyšších štátnych vyznamenaní a ešte e, <laughs> ešte priestory hlavy štátu na úrážku hlavy štátu. Kde bol protokol, ktorý pustil hej, človeka e, s, e, so symbolmi e, ukrajinskými? Čo to má spoločné s priestoroch? E, reprezentujúcich štátnu suverenitu Slovenskej e, republiky. Tento človek si tam demonstratívne e, e, dával farby ukrajinskej zastavy, ktorá sa začala nosiť, kedy? Keď ukro-nacista Banderovec Zelensky sa dostal do úradu po puči neustavnom hej teroristickom pri zmene vlády na uh, Ukrajine 2014. Kde bol protokol úradu prezidenta? Že tohto banderovca tam vôbec pustili. A vôbec, ako, aké je správanie hlavy štátu? On reprezentuje Slovenskú republiku. Viete, keď tam videl tohto človeka, ktorý provokatívne išiel demonstrovať podporu banderizmu, Hej. Okrem toho, že urazil inštitút hlavy štátu, on, keď mu nepodal ruku, išiel sa s ním fotografovať. Veď, veď Pelegrini neurazil seba samého Pelegrini urazil inštitút hlavy štátu. On urazil suverenitu Slovenskej e, republiky. On urazil aj mňa ako občana, ktorý som nositeľom e, slovenskej štátnosti. No. Tak toto je a to je o, o, celkovo o hierarchii hodnot. Hej. A, tým pádom sa nečudujte, hej, e, že tu je také správanie. A nejaký študent je dvakrát trestne stíhaný, pre násilnícke konanie je dvakrát pravoplatne odsudený a s ním hej, gymnázium starej vsi pracuje v tom smere, že by mal prestúpiť z gymnázia kežmarok na, e, na gymnázium do Spiskej starej vsi. Kde je ten predpokladaný informačný systém, ktorý tu celý čas Drucker propaguje, e, ako e, sú prepojené školy v informačnom e, systéme. Ale pojde na tlačovú konferenciu e, Drucker e, e, ohľadne tejto e, tragédie. No, poďme sa ešte vrátiť krátko k tomu študentovi Simonovi Omaníkovi, ktorý nepodal ruku. Samozrejme, tam už veľký nebol priestor na to, lebo tam bolo dohodnuté to fotografovanie, tak tam už asi ani prezident nemal priestor, aby teraz odstúpil rýchlo od neho aby ho nefotili. Počkajte, počkajte, pán redaktor. Ako? Tak vedite, som ja pričetný. ja som okrem toho, že som že on je Pelegrini, on zastupuje úrad hlavy, e, hlavy štátu. To čo to tu ako rozprávate? To ja som na pojednávaní ako predseda senátu, áno, a obžalovaný začne e, nadávať na štát. A ja, a ja mu podám ruku. Však, veď no. ako, počkajte. Jak? Tak ty ako prezident republiky sa nevieš správať? A, tak si, ako modelujme situáciu. Vy ste zhovievaví, pán redaktor. No, Veď ako obžalovaný nadáva na štát a ja vystúpim z talára a začnem sa s ním fotografovať. No, ale... on nadával na štát, keď nepodal hlave, no, e, no, hlave, no, bolo... hlave štátu ruku. Tak ako on sa mal sekund, s ním fotografovať. Takže... Čo to chcete povedať? Toto? Nie, že ale... hlava štátu nevie je sa správať e, v vzniklej situácii, keď niekto uráža štát? Toto chcete povedať? No, bola to otázka sekund, takže ťažko sa mu a jemu sekund. teraz rozhodovalo. Keď fotbalový keď... rozhodca musí v sekunde odpískať pokutovýkov, alebo neodpískať. Keď už sa dal na kariéru fotbalového e, rozhodcu. O to viac je zodpovednosť hlavy štátu, že ty musíš aj o 12. v noci, keď ťa e, e, zobudia ty nesi Pelegrini, ty si hlava štátu. A keď nevieš, ako sa správa, tak na čo si išiel do úradu hlavy štátu. Možno je skôr otázka, že následne, ako, ako reagoval, lebo mohol možno aj tvrdšie reagovať, on bol viac menej zhovievavý k nemu, že ne, rešpektuje to. On bol to. nezhovievavý. Pelegrini začal urážať Slovenskú republiku. Nie Pelegrini! Tento, ktorý začal uražať Slovensku e, e, republiku bez adekvátnej reakcie Pelegriniho, Pelegrini sa stal spolupáchateľom uražania slovenskej e, republiky, št slovenskej štátnosti, slovenskej suverenity. Odľadnúť od toho, ako protokol mohol pustiť tam Banderovca, pretože zjavne tento človek je priaznívcom Hey, pr fašistického protiústavného teroristického režimu na Ukrajine. Ako to mohol dovoliť protokol? Lebo to, že ho tam pustili, to nie je Peligriniu chyba, to je chyba jeho protokolu. No, lebo toto potom malo čiastočne, alebo teda aspoň podľa Matoviča to malo potom ďalšie, ďalšie vplyvy a dosahovalo to až potom do Spíšskej starej vsi aspoň tak to označil Matovič, pretože ten... sa sa nebáme pare, lebo Matovič je v poriadku. Áno, len aby sme akože dokreslili ešte tú situáciu. E, obvinil pana Fica z tohto, hej, so kvôli tomu statusu. No a zajtra obviní e, z tej vraždy v Spískej Starej Visi obviní Putina za chvíľu. To je otázka dvoch dní. Uvidíte. Pretože sa... sa ano. Pretože pán premiér Fico sa vyjadril v súvislosti s tým študentom o že... A možno aj o maníkom. <laughs> ako... Pardon, že som sa <laughs> no. On sa vyjadril, že vlastne Fico je vrah kvôli tomu, vrah tých ľudí v Spišskej starej si kvôli tomu, že on v súvislosti teda s tým omaníkom vyzval, že by mal dostať nejaké trifacky, alebo teraz parafrazujeme, že by proste mal dostať nejaký za to trest. No a Matovič to interpretoval, že teda Fico vyzval na to, aby niekto, nejaký študent, zobral nôž a vraždil. Hey, no, Matovič je známy tým, že uh... No už je známe aj tým, že liezie, lezie na bránu úradu vlády. Ale... Hey, no, Matovič je e, známy tým, že nie je v poriadku. Možno už sa teraz za to hámbil, lebo keby, keby vedel, že dvakrát bol trestne stíhaný ten študent Starý vsi, tak asi už by toto oh, oh, nepovedal. Ale e, on je e, človek, hey, ktorý má na svedomí aj z HG Róm, smrť myše podľa Kotlára 52 tisíc e, mŕtvych v dôsledku covid diktatúry vymyslenej pandémie a očkovania. Áno, o tom ako, sa budeme tak, baviť v ďalšej no, téme. Jasné, ale tak ako nebavme sa o Matovičovi, fakt ako pán redaktor, lebo to je pod úroveň e, vašej relácie. Ja no, viem, že ako redaktor idete in médiá zrezale, ale dajme kvalitu tejto relácii. No. Skôr som to kvôli a, tomu, aj. pretože aj ten... No, no to, aby Matovič... ste hej, hej... E, keď lezie, Matoviča, ja krápe, hej, keď, keď to... lezie... Keď Ej, lezie na, na, na, tie, na tú bránu tak úradu tak vlády o... tak a plienky tam vyvešiava, je, je. tak to tiež prispieva potom k tej Zahodujeme zlej atmosfére, lebo ja. dáva príklad. No a tak ale sa spýtajte, hej, pána pána Eštoka a pána Žilinku, prečo, keď pán Fico tvrdil, že treba prijať konsolidačný balíček, lebo štátne financie po Matoviče a Hegerovi sú rozvratené, rozkradnuté, no tak prečo Matovič nie je s Hegerom zatiaľ trestne stíhaný? Sme skoro rok a pol po voľbách, tak ako zase, choďme in media zres. Prečo my by sme sa tu e, mali nepodstatnými e, vecami zaoberať e, práve vstupmi, mediálnymi vstupmi a výstupmi politikov, ktorí zahmlievajú svoje zlodejiny a impotenciu v tom, že lekárska starostlivosť je e, nulitná, že ľudia e, umierajú, že vyše, teda skoro milión ľudí je na hranici e, biedy hej, a oni navzájom seba, na seba útočia a zároveň zakrývajú jeden druhého je, a zlodejiny e, v tomto smere. Nikto nie je zodpovedný. Pristúpili k prijaťu zákona o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu sposobenú mene štátu? Pristúpili k prijaťu zákona o lustrácii všetkých tých, ktorí zneužívali právom verejného činiteľa počas covid-diktatúry a v rozpore s ústavou a platným právnym stavom obmedzovali základné ľudské práva? Prijali lustračný zákon voči súdcom, prokurátorom, vyšetrovateľom? Neprijali. Nechcú. A preto im takéto akože, akože udalosti podľa nich politickej, ktoré nie sú vôbec politické, to sú udalosti zásadného významu na riešenie. Nie, oni len mediálne hry v tomto uh, uh, uh, smere produkujú, ako, po... akože konfrontácia medzi nimi. Poďme ešte krátko k tej Spírskej Starej Vsi, kde bola tá tlačovka, ktorú ste aj spomínali, kde boli minister vnútra aj školstva, inak tam bol aj generálny prokurátor. A ja neviem, prečo je... tam bol, však tam stačilo, že by bol policajný prezident. Ej, tam nemal čo hľadať ani Žilinka, ani e, Drucker, ani Eštok. Vôbec nie, vôbec nie. No, oni to vlastne vyjadrovali kvôli tomu, že oni hlavne prišli vydať posolstvo voči ľuďom, aby voči sebe neboli zlí a ešte dali varovný prst politikom, aby to no nezneužívali. To mohli, tak to mohli, e, tak to mohli e, zvolať v tomto smere spoločné rokovanie všetkých politických strán okrúhly stôl. Okrúhly dajme tomu e, na úrovni prezidenta republiky, alebo na úrovni Parlamentu a vydať nejaké deklaratorné rozhodnutie. Ale nie ísť do starej vsi. Veď vidíte, že to je, to je neadekvátne. Keď chcú ukludniť spoločnosť. Tak to mali urobiť na politickej rovine. Ale nie. No, ale... V regióne, kde došlo k tejto udalosti, lebo to je PR akcia politická. To Ale nie zase... je akcia smerujúca k vylepšeniu uh, situácie a zmiernenia uh, napätia. Čiže produktom sú politici a ich konfrontácia navzájom. Mieru hej, tejto agresivity, či už koalície, opozície, nebudem posudzovať, hej? No ale zase keby tam nešli, tak viem si predstaviť proste tu tie články a tie reportáže mainstreamových médií, že prečo tam nešli, že sa o to nezaujímajú. No, ale keby iniciovali e, spoločné rokovanie v parlamente e, vo vzťahu k tejto e, ťažkej e, situácii, tak by asi mainstream bol odzbrojený v tomto smeru, pretože by videli akože e, snahu riešiť situáciu. Tam hovorím ešte raz, išli si riešť, ej, vylepšovať politické body, nič viac a nič menej, ako na tom e, trvám. V tejto súvislosti dostal aj otázku predseda Bránobezpečnostného výboru Richard Glick v súvislosti, že či teraz po tejto tragédii by nemala byť zvolená Bezpečnostná rada štátu, respektíve Bránobezpečnostný no výbor. tým. To ako áno, to v tejto rovine už je to v rovine konkrétneho riešenia e, s prijatím nejakého konkrétneho výsledku, e, aby, aby sa urobila analýza hej, a aby sa prijali opatrenia a nástroje na e, zamedzenie takýchto vecí do budúcnosti. Ale v tomto smere treba koncepčné riešenie, pretože to je celospoločenské riešenie, lebo sme hovorili o tom, tu je absolútny úpadok hierarchie hodnot, absolútny úpadok e, vzdelanostnej úrovne a to súvisí e, aj s financovaním školstva, to súvisí aj s autoritou e, učiteľa, e, to e, súvisí aj s, e, so systémom školstve, že školstvo nie je m, nastavené na to, aby vychovávalo e, e, žiaka, tvorcu, tvorcu, kreativistu, mysliteľa, budúceho vedca, učiteľa, vojaka, e, lekára. Nie, školstvo je bolonským systémom e, nastavené na to, aby vychovávali spotrebiteľa. E, e, jednoducho e, e, budúceho člena dávu, ty si v postavení otroka, my ťa budeme zotročovať a ty maj hlavu dole, jednoducho prijímaj naše prijímaj naše riadenie a buď rád, že máš na pivo a na kávu ako spotrebiteľ a nemysliaci člen davu. A hlavne poslúchaj systém No to, ale to sú už koncepčné otázky. Koncepčné otázky sladiska nastavenia spoločnosti do systému spravodlivého, mravného, alebo nespravodlivého, nemravného, davovo-elitárskeho. Budeš počúvať ako, ako otrok, ako zombik. V tejto súvislosti sa zase hovorí ešte výraznejšie o potrebe mať kamerové systémy na školách, aby sa mohlo tomu, aby to bolo, lebo je to predsa len trošku aj preventívny krok, aby sa mohlo v budúcnosti niečomu takému to zabrániť. Tam je momentálne hádka o tom, že či to majú byť kamery na rozoznávanie tvári, alebo to majú byť len obyčajné kamery, ako sa možno krátko na toto pozeráte? V ktorom teraz sme rozoberali podstatu. E, no, ale kamery, veci. áno alebo nie? No tak, V e, poriadku, ako, ale, ale kamery neriešia podstatu problému. No jasná, e, kamery ale... sú už len dokumentačný e, prostriedok a nástroj na zdokumentovanie. <laughs> e, e, dôkazov vo vzťahu k produkovanému násiliu. Ale my musíme zmeniť myslenie v spoločnosti, aby násilie bolo odsudzované, aby e, nebolo bež, bežným e, e, nástrojom u žiaka na to, aby uplatňoval a e, realizoval sa ako človek, ako jedinec. Práve ten, to násilie Ej, musí byť vo vedomí človeka a žiaka v tom smere ako niečo nemravné. Ej, toto, toto musíme zbeniť. Kamery, nekamery, dobre. Ale, ale to, to len na zaznamenenie dôkazov. Potvorili ste krátko aj tému COVID-u, tak poďme aj k nej, pretože to sa spája práve s tým, čo pani Kosova momentálne rieši, respektíve nerieši. Ako toto vnímate, že vy ste vlastne dávali podnet a ako sa s tým naložilo? E, ja nechcem sa dotýkať svojich vecí, aj, ale išlo o kauzu s ESETom, aj. Kde teda ESET e, ma žaloval, že som e, povedal o ich e, postavení v tom smere, že sú agentom zahraničných e, služieb, mocností, lebo vychádzal som zo správy ministerstva zahraničia e, Ruska. Ale toto nie je problém. Problém je v tom, že bolo v tomto smere vytýčené pojednávanie. Na ochranu ich dobrej povesti, SETU, ináč ako dobrej povesti sa môže e, dovolávať iba subjekt, ktorý má dobrú povesť. My vieme, ako SET má a, povest. viete, pán Mikurčik povedal, hej, že čo to je e, za skupina ľudí, ktorí urobili, a ja som aj o tom video osobitne natočil <hým> v súvislosti e, s tými katastrami, hej, ako prepísali a prehrali. E, e, prehrali kauzu s Mikurčikom a museli, a museli e, e, sa vymázať z vlastníctva určitých e, vecí, ale k tomu sa nechcem vrácať. Počas, teda nemôžu mať dobrú poväzť, ke, keď majú toto všetko e, za sebou, čo stačí zdokumentovať len vyjadrenia pana Mykurčeka, alebo pana Fóriša. Ale toto nie je podstata. V roku 21 bola uh, vrcholila covid-diktatúra a okresný súd, myslím, e, Ružinovej e, dvojka, myslím, to bola ako už. E, pojednávanie dvoch procesných strán hej, v tejto kauze. Esed a proti mne. Ja prídem do e, budovy súdu, samozrejme bez ruška, čiže je som vedel, aká atmosféra je, nie? Hej. E, no a moj advokát bol pojednavacej miestnosti už dnu, on prišiel skôr a však my sme boli v spojení a on e, hovorí, že procesná strana hej, žalovaný je v budove súdu a dožaduje sa vstupu do pojednavacej miestnosti a nechcú ho pustiť e, bez ruška. E, ako. No a Súd sa pojednával, že... Ako, že som neprítomný. Počúvajte dobre. Že som neprítomný. Ja som v budove súdu bol hodinu. Bez ruška. Čiže tam som mohol byť. Len do pojednávacej miestnosti som musel mať ružko. Bez právneho titulu. Je. Čiže súd sa konal absolútne svoj voľne. Svoj voľne v rozpore s právom. Ja som sa cez predsedu súdu dožadoval vstupu do budovy. Predseda mi neumožnil. Hodinu som bol v budove súdu. Bez ruška to nikomu nevadilo. Nezavolali na mňa ani policiu, nikoho. Ani regionálny úrad, ani toho, jak sa volá, Miškoviča, či, či Mikasa. Hej? No, Mikasa to bol. No proste... Tam som mohol byť, ale to povedem. Čiže mi neumožnili vyjadriť moje stanovisko k veci. To je prvé rozhodnutie, kde súd rozhodol bez toho, aby som sa vyjadril k, ja k veci. Veď ja nemôžem odsúdiť obžalovaného, keď mu nedám slovo, aby, aby hajil sa spôsobom ako úzna za vhodné. Hej? Bo to je základné právo procesné aj procesné strany. A oni rozhodli... <gud> A krajský súd to potvrdil. Ja cez toho predsedu súdu som sa domáhal vstupu a aj predseda súdu mi neumožnil. Do no, pojednávacieho miestnosti. Do pojednávacej miestnosti. No, však viete, ak sa vstúpi do budovy súdu, tu je vestibul, a potom je tam e, e, v podstate e, zbor väzenských dvaja a oni. Však ja som čísla, ej, opísal, hovorím, pusťte matnú. Hej. Alebo ma vyvite von. Ej, keď, keď nemám ruško. Nie. Čiže podstata bola v tom. A ja som podanie dal na, na súdnu radu. A súd, na, hovorím, že takíto súdcovia, hej, ktorí e, neovládajú základné súdske povinnosti a prvýkrát v histórii slovenskej justície neumožnili procesnej strane vyjadriť sa bez právneho titulu, ma nepustili do pojednávacej miestnosti. Čiže ja som bránil všetkých občanov Slovenskej republiky, nie seba. Aj som podal v tomto smere trestné oznámenie. Žilinka nič, predseda súdu absolútne nič, ani krajského. Ej? A teraz tak som, keď takto rozhodol aj krajský súd, že akceptoval, že ja nemám právo vyjadriť sa. Ja som v živote nikdy neodsudil žiadneho obžalovaného, kde by som mu nedal možnosť vyjadriť sa. Ej? No a ja podám, ako v tomto smere podanie na súdnu radu, a Kosova povie, že tým, že som povedal, že ich treba zviesť Talára, a ja viem prečo som im povedal, lebo sa trošku právu rozumiem. šak aj mňa by bolo treba zviesť Talára, keby som pozícii súdcu nedal možnosť obžalovému vyjadriť sa. No tak ako opostatnenie neby e, mohla byť na moju adresu ej, e, odozva a kritika, a rabina treba zviesť Talára, lebo neumožnil obžalovému vyjadriť sa a dal mu 20 rokov. Ona sa zaoberala mojim vyjadrením. Nie tým, že by si predvolal tých sudcov a zadovažila konkrétny spis, ale ona sa zaoberala. Čiže Kosová cez súdnu radu kryje tak, ako ich dobre nazval, nie ja. Ja som ich povedal, že treba zviezť talára, lebo bola relácia v Infovojne a pán Líkter ich, ich e, nazval zapredaná čvarga v talároch. Ja som ich neurazil. Ale ani pán Linkner ich neurazil, lebo povedal pravdu. Ale ona sa nezaoberala, čo povedal pán Linkner, ale iba tým, že ja som si dovolil povedať, že ich treba zviezť talára. Tak si, ako pre ľudí. Popíšme situáciu. Pre ľudí. Si zoberte. Modelujme. Lekár, hej, 40 ročný, primár na chirurgii, hej, príde na operačný stôl ako pacient, alebo má prísť ako pacient a jeho kolegovia hej, mu Budu, alebo začňu ho operovať nie najmodernejšou technikou, ej. ale, ale použijú na res nejakú dýku. No on na to upozorní, však ako nemôžete ma takto operovať, lebo ma zabijete... Ma zabijete. A my, keď by tento pacient, 40-ročný e, operátor chíru sa bude žia, e, stiažovať e, na úrad zdravotníctva, na ten vrcholný, že išli ho operovať nie najmodernejšou technikou, ale zhrzavenou dykou, tak úrad pre zdravotníctvo vydá vyhlásenie, že čo si dovolil ten pacient zaútočiť na lekárov, že ho išli operovať hrzavenou dykou. Toto vyprodukovala Kosova. No, kríje covid diktatúru. Hoci pán premiér záverom roka 24 povedal, že to bolo obdobie temná. Hej, kedy boli porušované všetky základné ľudské práva v rozpore s ústavou. A ona namiesto toho, aby vyšetrila hej, tento postup týchto sudcov, tak ona útočí na poškodenú obeď, že si dovolí upozorniť na porušovanie. E, tragédia je v tom, hej, že keď zlodej ukradne cemen, drevo a nábytok, on páchal trestnú činnosť vo svojom mene, ale tí sudcovia páchali trestnú činnosť v mene štátu. A ja 40 rokov robím s trestným právom, ja nemám právo upozorniť na to a povedať, že takíto ľudia musia byť zvlečení z talára, keď hrubo porušujú ústavu a základné ľudské práva. A predsednička súdnej rady chráni hej, týchto zločincov talári a ani si nevyšetri veci, nepo... ani ma nepozvala, aby som vyjadril, nepredvolala e, súdcov, nevyžia... nevyžiadala si dotknutý spis, aby zistila veci. To je čo strašné. No vidíte, takto je s to tou našou demokraciou a pri tom v ústave e, sa cenzúra zakazuje. Napríklad. <súdň> Takže vy ste nemohli upozorniť, nemohli ste sa vyjadriť. Ale cenzúra sa zakazuje. Ale podstata je, že e, aký je rozdiel medzi Mazakom a Kosovou? Nijaký. Mazak kryl COVID-diktatúru v čase páchania vo vzťahu k sudcom, ktorí to produkovali, a Kosova to kryje dodá to, je rozdiel. Ne slúžia náhodou obidva ja... Americkému panačikovi alebo e, Európskej únii, ktorá produkovala COVID-diktatúru. Neslúžia náhodou obaja. To je jedno, že Mazak vo farbách Šimečku a spol, Matoviča a spol, alebo Hegera a spol, a Kosova vo farbách Hlasosmeru. Aký je rozdiel? A my máme mať nezávislú justíciu, kde sudcovia majú dodržovať ústavu a, a právo bez ohľadu na politické e, plyvy. A potom. A Kosova hovorí, že ide o narušenie dôverihodnosti justície, keď som povedal, že ich treba zleť stára, Tak ja narušujem dôverihodnosť. Ja sa správam podľa e, e, zákona, podľa ústavy. Dožadujem sa svojho práva. Ja som na, e, na ochran teda na ZVU sa nezautočil. Len som sa dožadoval. Oni na mne trestnú činnosť. A potom s, tak Kosova o chvíľu sa bude tak šťažovať, alebo plakať skor, ako Žilinka, že sa spritomňujú fyzické útoky na prokurátorov. No keď prokurátori šlapú po práve, pro ústave a, a ľudia vidia, že z čierneho robia biele, že z poškodeného robia obžalovaného a z obžalovaného robia poškodeného. A to isté robí Kosova. No. A kto porušuje dôveryhodnosť justície? Kto porušuje dôveryhodnosť štátu? Lebo sudcovia, e, sudcovia konajú v mene štátu. Hej. A z tohto si môže brať príklad aj mládež. E, no, presne tak. Ako všetko to vystihli skutočne e, inmediate, pretože aj Kosova koná e, v mene štátu a zjavnú trestnú činnosť a ľudia to, uh, ľudia to vidia. Ja by som si dovolil hej, ako vyše 40 rokov robím trestné právo, som bol v pozíciách predsedu na súdu, predsedu súdnej rady ministra spravodlivosti eh, podpredsedu vlády pre legislatívu. Ja by som si dovolil povedať voči sudcovi, ktorý postupuje podľa zákona, podľa ústavy, že ho treba zvnesť z To mi ešte nikto nepovedal. To mi dokonca ani Mazak nepovedal. To je dačo strašné. A ona sa zaoberá. Tak je toto osoba dôstojná pozícii predsedu súdnej rady predsedu súdnej rady. No, poďme e, trošku začať si odsýpať ešte predtým, ako uzavirieme COVID, pretože tam musíme riešiť alebo prebrať krátko aj tú správu, ktorá bola schválená, tak ešte predtým už začneme od... ako Áno, ale rozpráva. ešte predtým otázka, teda konštatovanie, alebo teda pozdrav od poslucháča Vladislava. Srdečne pozdravujem pána doktora Harabina a prájem príjemný večer všetkým poslucháčom. A teraz poďme teda na to, čo hovoríte. Na, na to, že sa už podarilo schváliť vládou, teda tú pandemickú... Uh, teda tú správu o pandémii, od ktorej ja, akože doktor začal. Ja som spokojný, Kotlar. trošku som bol prekvapený tlačovou konferenciou doktora Kotlára, ktorého kroky samozrejme všetky schvalujem. E, moje prekvapenie spočívalo v tom, e, že doktor Kotlar išiel v úvode do pozície, že zabudnime na to, čo kto e, e, napáchal, že sústreďme sa na to, aby. Do uh, uh, budúcnosti sa už takáto situácia s prípravou uh, novej uh, COVID-akcie, tak ju nazveme, hej, uh, a budúcou nejakou vakcináciou sa už neudiala. To je v poriadku. S tým sa dá súhlasiť, len aby sa neudiala. Ale nie, že by sme my... Ale to už nie je jeho parketa. Neviem, prečo do toho on išiel, pretože brať na zodpovednosť všetkých, ktorí dajme tomu kradli, podvádzali, páchali trestný obliženia, na zdraví s následkom e, smrti, obmedzenia osobnej slobody, domovej slobody, e, karanténa a tak ďalej a tak ďalej. Veď prečo, ako sa my môžeme odvíjať do budúcnosti bez toho, aby nastúpila trestnoprávna zodpovednosť za toto, čo už bolo spáchané. Veď toto je určitým spôsobom u doktora Kotlára schizofrenia, pretože ty chceš niečo e, dosiahnuť a zároveň ty ako amnestuješ, ako myslím mediálno, e, retoricky, e, všetkých tých, ktorí už niečo napáchali, dajme im e, pokoj. Tak e, to... Má úplne iný efekt. To má z jeho ús pozbudenie. My znovu urobíme eh, eh, eh, pandémiu a, a znovu vymyslené očkovanie. Eh, Nič sa nám nestane, však sám Kotlar povedal, ej, že tých predchádzajúcich netreba stíhať. Takže tomu nerozumiem. Tomu nerozumiem, neviem, k tomu radil, keď také niečo povedal. Tomu skutočne nerozumiem. Áno, veď adekvátny trest má predsa aj potom ja, odstrašujúci ako, keď charakter. Keď niekto páchal trest, trestečiny vraždy, alebo aj e, iného charakteru, A my teraz ako, len preto, aby už neboli pachané vraždy, tak, e, tak pachateľov nebudeme e, stíhať. Však to je povzbudenie pre budúcich e, e, pachateľov. Ale... Ale ja neviem, prečo do toho on išiel, pretože toto je parketa práve e, orgánov činných trestnom konaní, toto je parketa e, Žilinku a parketa e, sladiska politického ministra vnútra a sladiska trestnoprávneho orgánov činných trestnom konaní e, politajného prezidenta. Neviem, prečo do toho on sa išiel miešať. Milí poslucháči, počúvame reláciu s Harabinom nielen o práve, Dáme si teraz predstavku a po nej budeme pokračovať aj o tom plyne. s Hrabinom nielen o pokračuje a budeme sa teraz rozprávať práve o tej téme plynu, ktorá dosť rezonuje spoločnosťou ešte stále a využívajú to samozrejme všetky prakticky strany na to, aby sa aj nejakým spôsobom zviditeľnili. Napokon dnes bol teda v Kieve na miesto Fica, pretože Fico tam bol pozvaný zo strany Zelenského, ale to malo predtým ešte rôzne iné príbehy alebo podčasti. Bol tam teda Šimečka a je spolu s Korčokom a s delegáciou z PSK. Ako sa pozeráte celkovo na to plynovú krízu, keďže Zelenský sa rozhodol, že už nebude ďalej cez svoju tranzitnú trasu posielať plyn na Slovensko, respektíve do celej Európskej únie, čo samozrejme bude mať potom aj ďaleko siahle následky na slovenskú ekonomiku aj na ekonomiku samotnej únie. A ja dovolím si, pán redaktor, širší pohľad. Zase ste opakovali s nielen nielenu, práve. Áno v tomto širší kontext všetko je o práve všetko mi dáme do polohy práva vždy i keď komentujeme rôzne udalosti politické ale všetko nakoniec má odraz práve zahlasoval Fico viackrát za protiruské sankcie nie že viackrát vždy Ficova vláda dáva banderovcom zbranie. Dáva? Ale nie, ale nie teda zo zásob štátnych. Cez súkromnej firmy, ale a zase sme o práve. Ty nemôžeš. Slovenská republika je účastníkom celého rádu medznarodných e, zmluv o zakaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Nemôžeš ani tie súkromnej firmy, pretože keď zisti e, štátny orgán, ktorý dáva licenciu, či už to je hospodárstvo alebo obrana, musí okamžite odňať. Nie. Aj Gašpar, aj Kaliniak, aj Fico to zdôvodňovali tým, že e, v našich firmách je 300 zamestnaných a my by sme prišli o, o, o zamestnanosť týchto 300 ľudí. E, Nerozmýšľali oni vtedy dopredu, že či osud 5,5 milióna Slovákov nie je dôležitejší ako zamestnanosť týchto ľudí, keď za chvíľu budeme na strane porazených, lebo sme dodávali banderovcom zbráne, rozmýšľali vtedy, ako... Alebo rozmýšľal Fico a zase sme o práve, lebo aj pred chvíľou sme rozprávali o práve a Slovenská republika článok 1, odsek 2 sa zavezuje dodržavať medzinárodné zmluvy. Ej. Sankcie môžeš dávať iba keď je tu rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN a EU je v podstate podradenou organizáciou OSN v charte OSN. Čiže Fico hlasoval za sankcie. Ej. A teraz keď videl, čo sa deje, tak akože utekal pán Fico do Moskvy. Ako, to by bolo akože v poriadku, veď ja som sám v kampanii ako prezidentské hovoril, že prvá na by išla do Moskvy, že treba konsolidovať a normalizovať vzťahy s Ruskom. Hej to ako je nesporné aj ekonomické, aj politické Nie, a ne, už nehovoriac kultúrne, obchodné a, a aj vojensko-strategické. O tom sa nebáme, lebo bez, bez garancie hraníc južných e, Ruskou federáciou Slovensko nebude existovať. To už teraz e, je úplne známe sladom na aktivity Maďarska a Orbána, ktorý je tablovaný e, v centrách e, e, svetových moci u Trumpa, e, e, v Pekingu, v Vatikáne a snaží sa aj dobré vzťahy e, e, s Ruskou. Takže dobre, že išiel pán Fico tam. Ale je normálne, že pán Fico hovorí, že Rusko je agresor a porušuje medzinárodné právo? Je toto normálne? Keď to nie je pravda. Zase o práve. Ako zase o práve. Nie je to, že v minulosti Použili článok 51 hej, USA, kedy bombardovali Irak, Afganistán, Sýriu a, a, a Líbiu. Vo vzťahu k Ukrajine a teda hej, Donbasu boli hej, minské dohody. Minské dohody, podľa, ktorých garantov bolo Nemecko, Francúzsko, Oland a Merkelova s tým, že teda Donetska, Luganska, ktorí neuznali hej, e, neústavný teroristický puč, hej, v e, Kieve dostanú autonómiu s svoju hej, justíciu, policiu a tak ďalej, a že bude referendum a federalizácia Ukrajiny. Tieto minské dohody sa stali súčasťou medzinárodného práva, lebo ich schválila Bezpečnostná rada OSN. A Úlan Merkelova povedali, že my sme ako brali túto garanciu len s tým, že Ukrajina bude výzbroje naproti Rusku. No a keďže sa nerealizovali Minské dohody a Porošenko začal bombardovať a vražiť vyše 14 tisíc detí a starcov, no tak ako Donetská Lugenská republika realizovali svoje samourčovacie právo. Hej? Tak takko, aj v iných lokalitách. Teraz sa toto stane v, v Grónsku, keď Amerika bude chcieť pripojiť Grónsku. <t> <factory> to môžeme potom v záverečnej časti aj USA. Ale dokončme túto vec. A to súvisí s panom Ficom a so všetkým, čo sa otvorili. Áno. Hej. Realizovali. Samourčovacie právo, sebaurčovacie právo, to je základné právo v rámci OSN. A na základe toho hej, vyhlasili hej, ako svoju jednu a druhú republiku a požiadali o vstup do Ruskej federácie. Ruská federácia rozhodla o prijatí. A až potom, keď tieto dve oblasti sa stali na podklade referenda samoručovacieho práva hej, a potom už aj Záporožie hej, a Cherchonská Rusi začali špeciálnu vojenskú operáciu už na obranu svojho teritoria a oblasti a svojho obyvateľstva. Čiže nešlo o žiadnu agresiu ani o vojnu, veď samotná Ukrajina nevyhlasila vojnu. Ja to zase hovorím takto detajne, aby bolo jasné, že čo Fica, Blanára, Kaliňáka, Pelegriniho vedie k tomu, keď hovoria, že Rusko je agresor A porušuje medzinárodné právo, keď si to nedovolí povedať, ani Gutierrez si to nedovoli povedať, lebo to nie je pravda. A navyše, ešte vo vzťahu. Amerika, keď realizovala svoje útočné, agresívne e, veci vo vzťahu k Iraku, hej, Afganistanu a, a ešte Vietnama a Líbia a Libia, Syria. Na, v druhej časti zeme Gule. Nie je vo vzťahu k svojmu obyvateľstvu. Nie vo vzťahu k svojmu Rusy vo vzťahu k svojim občanom, hej. A ešte tu platí článok 175-176 charty OSN, kde výťazné veľmoci po druhej svetovej vojne, samozrejme sovietský svet, čak e, celá ťarcha výťazstva nad fašizmom bola na sovietskom zväze, a Ruská federácia je nástupcom, majú právo kedykoľvek zakročiť voči ktorémukoľvek z porazených území území. Hej, vratanie porazených štátov, keď sa tam spritomňuje nacizmus a fašizmus. Čiže Ruská federácia má právo zakročiť kedykoľvek na Ukrajine, čo aj urobila, ale keby sa takého charakteru fašistické prvky spritomňovali po Balti, Polsku, Slovensku, Česku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku má právo zakročiť. Čiže bolo postupované podľa práva. No, ale ide miť media zres. Keď e, pán Fico išiel tam, nevybavil nič. Ja vám poviem, prečo tam išiel. Pán Fico tam išiel preto, lebo e, smeráci si robia preskúmy každý týždeň. A vidia, hej, aká je nálada obyvateľstva, vidia, že im klesajú preferencie, tak, a zistili, že podľa preferencií, že minimálne 80% Slovenska je proti Banderovcov a 60-70% schvaluje kroky Putina, tak rýchlo išli zachráňovať politickú e, situáciu hej z e, ukotvenia u svojich voličov a išli vykradať voličov SNS. Tak to robili aj v minulosti. Išiel tam, z ropov, plynov nevybavil nič. Hej. A začal kričať pán Fico, že Slovensko môže byť miestom, miestom mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom. Ja som ako fakt vám úprimne poviem, keď to človek takto číta, ej, tak som sa tomu smiala a ešte doma hovorím, že ako, ako Slovensko môže byť miestom rokovaní, keď... Eh, prezident, premiér, minister zahraničia, minister obrany hovoria, že Rusko je agresor. No ako? Tak ty môžeš <gudý> u, uraziť slona, <gudý> ako ty mravec uraziť slona, že... A ešte v rozpore s právom. A potom povie, že my na Mravenisku, my ponúkneme slonovi miesto rokovania. Aj? Ako hovorím teraz, symbol symbolický. A čo nasledovalo? Po dvoch dňoch Peskov čo povedal, keď Fico sa vrátil z Ruska, že Rusko má ponuku z celého radu štátov, malých, ktoré chcú byť miestom rokovania o miery a pritom zaujímajú neutrálny postoj. Prefackal inteligentne pana Fica. Prefackal. Že ja povedal, Ty keď chceš a tu tlachaš v Európe, že chceš byť miestom rokovania, že Slovensko uh, bude, tak to môže byť iba vtedy, keď ty odvoláš to, čo si povedal, že Rusko je agresor a Rusko porušuje medzinárodné právo. A vidíte už teraz aktivity zo strany ministerstva zahraničia e, e, Ruska sú, že teda Spojené arabské Emiráty, to je malý štát, he, i keď je bohatý, samozrejme, by mohol byť miestom rokovanie. Spojené arabské Emiráty nikdy nepovedali, že Rusko je agresor. Ale teraz ďalšie divadlo, ktoré sa v tejto spojitosti hraje. Opozícia hneď začala ako aktivity, čo si to Fico mohol dovoliť a, a, a takto a že ísť e, do Ruska a, a dokonca trestné oznámenie podávajú, hej, že, ako, že ako on môže ísť do Ruska. Sledujte pozorne. Žilinka a jeho hovorca hovorí, my sme zaregistrovali trestné oznámenie, hej, ako, týchto tam šimečkovcova a spolu. A budeme postupovať podľa zákona. Ja, keby som bol generálny prokurátor, tak vyhlásenie generálnej prokuratúry je nasledujúceho charakteru. Zahraničná politika členského štátu EÚ každého je v zmysle zmluvy o EÚ a o fungovaní EÚ vo výlučnej kompetencii členských štátov EÚ. Čiže oznamovatelia, ktorí toto robia, budú trestne stíhaní za kryvého obvinenie pretože on realizoval kompetenciu, hej, ktorá prináleží každému členskému štátu. Ďalšie e, divadlo, ktorému žial, podlahol pán Fico, žial. Keď začali, že idú odvolávať pána Fica a začali ho napádať, napádať, že akými e, linkami išiel do Ruska. He? Že nemôžu sa dopatrať, skáďal išiel, či z Viedne, špeciálne išiel, he? to bolo jasné. Čiže e, ako išiel, úrad vlády, pre, e, premiéra dá vyjadrenie, čo to je, ako som bol šokovaný ako fakt, a to už má dopad iný, celoštátny a medzinárodný, aj na bilaterálne vzťahy s Ruskom kde úrad vlády dal vyjadrenie, že išlo o súkromnú, neoficiálnu návštevu v Rusku. No a tu sa dostávame k meritú veci. Ja neviem, že či pán Fico nekontroluje vyjadrenia z úrady vlády, alebo či na schvál sa chce záliškať Svárašovi v tom smere aj ultraliberálom v Európskej unii, že bude urážať Ruskú federáciu. Vy ste videli niekedy, že by Putin v Kremli rokoval súkromne a neoficiálne? Alebo predtým Stalin, že by v Kremli rokoval súkromne, neoficiálne? Tým pádom pán Fico, aby sa zapáčil Serešovi vzhľadom na to, že ho teraz napadajú, tak rýchlo hovorí, že on s Putinom rokoval súkromne neoficiálne. Ako ja aj pre posluchačov vašich, aj, aj vy, pán redaktor, si môžete zistiť, a, a je možno dotazom na Ruské ministerstvo zahraničia, či Putin niekedy v Kremli rokoval, nie že či s fícom, ale s kýmkoľvek, či rokoval súkromne neoficiálne. Čiže pán Fíco hej, Celú tú akciu urobil len preto, aby vykrádal voličov srn uh. S. Len tu sa krátko zastavím. Čiže Len tu sa krátko zastavím, taká odbočka, že ak teda vykrádá voličov SNS a teda stranu SNS, tak potom s kým bude vládnuť, ak budú predčasné voľby, s kým zostaví vládu, tak keď už pán SNS sa nezdostane. Pamfico smere smeré neroz, Pán Fico potrebuje likvidovať voličov SNS, tak ako niekedy robil, keď bol v koalícii so Slotom a, a z HZDS, vykrádal voličov HZDS a SNS. Preste toto isté opakuje. On sa nezamýšľa nad tým, že čo bude potom koná situačne. A ešte krátko, keď sme už teda pri tej téme, ešte krátka odbočka. Čo hovoríte na to, že Zoroslav Kolár, podnikateľ Zoroslav Kolár už sa vyjadruje v tom zmysle, že zaklada nejakú skupinu ľudí, ktorí to myslia s národom dobré, Niekto by si už vedel v tom prečítať možno aj to, že sa chystá možno je to nejaký základ na budúci vznikne nejakej možnej politickej strany ako toto hodnotíte, možno je to niečo čo by potom mohlo práve pánovi Ficovi pomôcť zostaviť vládu ak takýto subjekt vznikne a dostane môj sa do parlamentu názor, Môj názor na národno-vlasteneckú platformu politickú je úplne jasný. a ja som to komentoval aj u vás vo vzťahu k krokom pana Huliaka, ktorého nepovažujem za zlého človeka, ale jeho kroky som považoval za neadekvátne, že dochádza k rozbijaniu národnovlasteneckej platformy. Hej. Pretože tu je politická senát, a toto je aj nie len vnútropolitická, ale zahraničnopolitická, a aj, aj globálna v tom e, smere, že je stred e, síl, e, ktoré chcú nový svetový poriadok a zlikvidovať štáty aby území a vyovládali len územie a to prezentujú ultraliberálne a liberálne e, síly a potom e, síly, ktoré chcú zachovať štáty, čiže polohe národno e, vlasteneckého e, programu. No a tie ultraliberálne sily samozrejme robia všetko preto, aby Národnú platformu e, rozbili. Preto som hodnotil aj tieto kroky tak, že e, pan uľak si možno nevedomoval, že o čo ide, keď začal obhajovať vnútrokoalične pozíciu strany hlas, ktorá evidentne hej, je liberálna. A v tejto koalícii aj Ficová strana je mierne liberálna. a potom ešte máte aj v opozícii dokonca konzervatívnu stranu KDH, ktorá je to je liberálna KDH. No, čiže vznik alebo kreácia hej, alebo formovanie akéhokoľvek zase národno vlastenecké alebo subjektu, ktorý chce pokryť eh, agendu patriotickú eh, vlastenecku znamená rozbíjanie národno-vlasteneckých síl. Ja sa nebudem dotýkať dôveryhodnosti, kredibility, akéhokoľvek subjektu, ktorý na tejto platforme e, e, chce takto pôsobiť a preto nebudem hodnotiť ani, ani pána ani pana Kolara, ani jeho osobný ani politický, ani súkromný ani obchodný e, ani trestnoprávny život, nič nebudem hodnotiť. Poďme ale dokončiť ten plyn, tak vieme aká je situácia, že teda ten plyn sice zásobníky sú naplnené takže pre tento rok sa nemusíme obávať že by e, priemysel alebo domácnosti nemali čím kúriť ale čo sa týka potom ďalšieho možného smerovania toho plynu, tak oni chcú opozícia hlavne, aby sa teda dovážal ten drahší plyn z iných trás čo samozrejme potom bude mať tie ďaleko siažajú dôsledky. Zovšade dovážame len ruský plyn, o 5, 6, štvornásobne e, drahší a dokonca sú prognozy, že 7 násobne drahší budeme dovážať. Však e, skvapalnený plyn e, z USA je ruský plyn. Áno, len tak premenovaný. Tak ako, tak ako tu vidíte, že to sú, toto sú marionetky, toto nie sú reálni politici, veď ako... Viete, Vidíte, že USA hej, v podstate, a to začneme ďalšiu tému, ale asi necháme priestor aj na otázky toho, ako, ale USA, a to ešte teda môžeme e, rozoberať, nástupom Trumpa, nástupom Trumpa. ešak tá inaugurácia má byť o dva dní, v parlamente už boli, teda ich senáte tam ten výbor e, odobril výsledky, čiže v podstate už je jasné, hej, že bude inaugurovaný Trump a Trump. Čo Trump prognozoval? Rečami konkrétnymi. Zaujem o Mexiko, o Kanadu, o Gronsko, a ten zaujem o Gronsko, ten už je 200 rokov starý, to nie sú nové veci, tu rovinová základňa a tak ďalej. Ano, ale on mal zaujem aj o múr na mexických hraniciach a tiež zviadný, že niečo není. No, nie, ja, ja, ja toto nehovorím preto, hej, že nič nejde. Hej, ale ja hovorím o konkrétnych krokoch. A zároveň panamský e, preplav. Hej, vied, Panama bola súčasťou niekedy Kolumbie. Hej, e, urobili z toho Panánu a potom preplavej Amerikáne a potom dali samostatnosť ešte za Cartera. Ale tým pádom, keď toto deklaroval, čo z toho a contrario vyplýva, Že Amerika pod Trumpovým vedením sa bude sústrediť na čo? Na naplnenie Monroovej doktriny po napoleonských vojnách. Hej? Americký kontinent, lebo Gronsko je v podstate hej, úplne susedné s Amerikou, keď formálne ako ne... Hej, formálne pod Dánskom? A, hej, no, to je akože štát opravdu, je, ale geograficky je ako... Tým pádom čo povedal? Že jeho Európa, Európa, ano, máme a už dokoncať? vôbec, no ale dokončím ano. to, Ukrajina vôbec nezaujíma. Jeho ano. Európa zaujíma prečo už len? Aby bola odbytišťom švornásobne drahého e, skvapalneného plynu. Ďalším aktom, ktorý povedal, že zvýši príspevky do NATO 5%, čo je nerealizovateľné u ekonomiky padajúcej nemeckej, britskej, francúzskej e, a vôbec celé európskej. To znamená, vy nebudete plniť 5%. No tak ja vám neposkytnem obranu. Ja za vás nebudem. Čiže NATO zaniká tým pádom. Zaniká aj Európska únia. A Trump určite sa nebude chcieť vmiešať ani do konfliktu a do kolízie s Iránom, hej? pokiaľ ide, lebo problém je aj Palestina, ale problém je i izraelsko iránske vzťahy. A vidíte, že Irán teraz uzatvoril strategické spojenectvo s Ruskom a s Putinom. Nielen vo vojenskej oblasti, ekonomickej, obchodnej, hej, sever, juh, e, miero, vyprestor, Kaspic, e, Kaspické e, more, biologickej, chemickej oblasti, ej čiže čiže tým pádom Putin špeciálnu vojenskú operáciu dotiahne do konca demilitarizácia denacifikácia a vo včahu k Putinu ešte k meč Trumpovi vo včahu k Ficovi treba povedať že tu na jednej strane hovorí, že Zelenský ho vydierá a krčmové reči a tak ďalej, že on do Kieva nepojde. A dnes som čítal v aktualitách, že sa stretne so Zelenským Davose. Prečo ako premiér Slovenskej republiky sa ide a chce stretnúť s človekom, ktorý nie je prezidentom republiky? Nerozmyšľa dopredu dva, tri dni, alebo, alebo dva mesiace? Veď Zelenský nie je prezident, nemá mandát. Preto aj tí, ktorí niečo hovoria o tom, že by Rusi podpisovali mierové rokovania, Rusi nemajú čo rokovať o mieru, bezpodmienečnú kapituláciu, ale Rusi nemôžu podpísať bezpodmienečnú kapituláciu so Zelenským, ktorý nie je prezident. Žiadne primerie nemôže byť, pretože primerie je vtedy, keď jedna z bojúcich stráne môže vyhrať. Alebo žiadna. Aha. Ale niekedy Rusi vyhrali vojenský, Američania sa do toho nechcú miešať. Mierové rokovania. Pamätáte sa, čo povedal e, e, Žukov, Kajtlov? Sadís. Ipade píši. Kapituláciu. Čiže aj, aj tí, ktorí sa tu hrajú na diplomatické aktivity o, o, o mierových rokovania. Aké mierové rokovania? No ale tu som vysvetlil súvislosti, hej, že nemôžu byť mierové. A už vôbec nie Slovensko, a už vôbec nie človek, ktorý ide rokovať so Zelenským. Videli ste, že by niekedy Orbán rokoval so Zelenským? No chápe súvislosti. Nerokoval nikdy. Ani vlády Maďarska a Ukrajinska nerokovali. Čiže pán Fico hrá iba mediálne hry, aby vykrádal voličov SNS, pokiaľ ide o aktivity vo vzťahu Putinovi v Moskve a tak dále. Máme telefonát poslucháča. Dobrý večer, môžete sa pýtať. Dobrý večer, tak ja vám pre pána doktora dobrý viednú otázku. Vy ste to už fakticky už aj povedali, lebo ja to som chcel aj povedať, že prečo pán premiér ide rokovať s občanom Ukrajiny, s pánom Zelenským, ktorý nemá už legitimitu prezidentom. E, tak rozmýšľate, rozmýšľame rovnako. Áno, ale vy ste to už povedali, tak ale treba povedať potom, tom, že kto je tam, tej Ukrajine legitímny, aby oni mohli dojednávať nejaké tranzity. Tranzity plynu e, a ostatné veci, ktoré Slovenská republika poskytuje Ukrajine. To nemôže byť to nemôže byť teraz, že príde si Zelenský a on, on, on alebo dávo sa stretnú, oni si povedia a to sedí. To sú všetko neplatné právne úkony, ktoré sa urobia. Samozrejme. Aby, my, my by sme mohli dožadovať prokuratúru, že, aby to preskúvali, že či to je všetko je platné. E, pozrite, to zase hĺbšie treba na to ísť. Ukrajina je um, umelý právny konštrukt Uh, a že, veď, oni sa sami ako aj priznávajú <laughs> Zelencký x krát povedal ej, e, že čo povie prezident Biden čo povie Trump veď on sám priznáva sa, že on nerozhoduje za Ukrajinu, že rozhoduje niekto, niekto iný veď e, oni, oni sa aj primitívne správajú a usvedčujú sa ale to chcem aj povedať ja, ja chápem presne tieto veci napríklad dojednali nejakú z Veľkobritánieho zmluvu. Storočnú ešte no, o, rož, ale o, o rozbití Ruska historického vláda, územia. Aj prezident, oni ho spokýnia, že tá osoba nemala legitimitu, aby na to to mohla uzav, uzatvoriť a oni fakticky ho, akože, ho zrušia. Tú zmluvu a ostane absolútne neplatná. Uh, Čiže oni uh, neuvažujú dopredu, že, že no, lebo to Západ, Západ to robí Uh, uh, úmyselne, že my podporujeme nelegitívneho človeka a keď sa to zvrtne, tak my povie tak a závaz potom povie že keď nemám legitimitu, tak to je tak neplatné. Uh, evidentne, evidentne správne uh, rozmýšľate a preto ja nechápem, hej, nechápem uh, uh, tieto marionetky v pozíciách uh, nielen na Slovensku, ale v celom hej, prestore Európskej únie a kolektívneho západu, ale zvlášť vo východnej Európe, pretože je úplne jasné, že východná Európa sa dostáva aj pod sferu vplyvu uh, Ruska a je úplne jasné aj z hľadiska legitimity, čo ste vy rozprávali. Uh, a Fico to hovorí, že my sme dali 3 uh, a pol miliardy eur pomoci Ukrajine. Hej, len nelegitimný, nelegitimný, no, Presne tak. A tým pádom presne tak. Nikto nikdy ani korunu, teda myslím ani cent, nedostane späť. Čiže toto, toto je zradné správanie zo strany e, reprezentantov nášho štátu. Pretože e, Rusku federáciu nebude zavezovať žiadny dokument podpísaný nelegitimnými eh, eh, Orgánmi. To je presne tá situácia, aká bola aj po občanskej vojne ej, 1917 až potom 1922, kedy bola ukončená ej, vojna na teritorii už potom Sovietského zväzu, kde všetci ej, Francúzi, Briti, Niemci, Američania si chceli a uplatňovali si finančné ej, nároky, ktoré oni. Ej, poskytli Bielogvardejcom. No tak ako dnes máme Banderovcov na, na tejto strane, predtým Bielogvardejcom. No a Stalin e, im povedal, že vy si uplatnite voči tým, ktorým ste požičali. Nám ste nepožičali. A presne tá istá situácia je tu e, teraz. Čiže nikto zo západu, nikto, to si tu dovolím tvrdiť, nikto zo západu nedostane ani cent ani cen. Je, ja som to písal aj, e, si prečítajte posledné dva články, voľný pád a bod zlomu, na Infovojne boli publikované, e, aj na mojich Telegram e, a píšem ešte ďalšie e, e, články. Nikto nedostane nič. Nič. No, ne, ne, lebo ide o historické územia Ruska a to Patr Rušev povedal jasne, že Ukrajina už toho roku nebude fungovať a keď aj zostane v nejakej podobe hej, tak bude, bude to režim, ktorý bude denacifikovaný a, a, a vstúpi do, do historickej zostavy Ruskej štátnosti Ruskej federácie Čiže nikto nedostane nič. Ako fakt. A toto bolo hazarderstvo a je aj doteraz, keď ešte ide nejaká e, pomoc a niekto tu ešte sa zaštiťuje humanitárnou pomocou. Tak e, humanitárna pomoc je tým ľuďom, ktorí robia teroristické akcie, vraždia civilistov, hej, či už na území e, e, Ukrajiny, alebo na území e, Ruska, to je humanitárna pomoc. Vráhom a teroristom. Poďme sa posunúť ďalej, lebo máme ešte aj ďalšie otázky, aby sa aj ďalší poslucháči dostali k slovu. Ďakujeme za otázky poslucháči Dobre, na telefóne. A ja myslím si, že som vám zodpovedal, ako, ako som vedel, no. Ďakujeme. Ja som, chcel ešte, ja som chcel ešte jednu takú otázku. Ale... Na budúce, lebo máme tu ešte tri otázky od poslucháčov, aby sme dali aj im priestor. Dobre, ďakujem. Na budúce, ďakujem. Dobrú, noc. Dobrú, noc. dobrú noc. Máme tu otázku od východniarky, tak sa podpísala. Pán doktor Harabín, nemyslíte si, že pán Kotlár ako pôvodne lekár, následne spolumoderátor istej televízie, kde sa zviditeľnil na to, aby bol zvolený do parlamentu, následne sa nechal menovať ako člen do výboru NRSR pre európske záležitosti, to už je ako iný expert a nie do zdravotníckého výboru teraz ako expert. Vyšetrovateľ, splnomocnenec a bez základov právneho vedomia, veď nie je ani policajt, ani prokurátor, dnes vyšetruje falošnú pandémiu. Je to na mieste? Nemal tam byť expert z práva, ako ste napríklad vy alebo doktorka Krajníková? E, treba jasne rozlišiť pozíciu pana doktora Kotlára, ktorej sa uh, drží, pretože má na starosti tú uh, medicínsku časť, hej, a uh, jasne sa dištancoval od pana uh, Eštoka, uh, keď nakoniec začali akceptovať tú správu kotlara uh, v tom smere, uh, že Eštok ho pozýval do, uh, po roku a dvoch mesiacov, akože zriaďuje komisiu na uh, vyšetrenie COVID zločinov a pán Kotlár jasne odmietol tam účasť a absolútne správne, hej, že ide o parketu viažúcu sa k vývodu trestnoprávnej zodpovednosti za trestné hej, činy aj ublíženie na zdraví s následkom smrti, hej, aj podvody, hej, krádeže, ublíženie na zdraví, hej, porušovanie domovej slobody, osobnej slobody, že tam neprijal účasť, čo O, urobil správne. Ja som len kritizoval teraz pana Kotla, že v tej konferencii tlačovej zabrdol do právnych otázkach do ktorých a teda trestnoprávnej roviny možno, že on to, on to v dobrom, aby sa koncentroval hej, na to že by do budúcnosti také dačo e, e, nevzniklo. Ale on si neatrahoval ani neatrahuje e, právo moci a ani mu nepatria. Hej, toto je vyslovenie parketa orgánov činných v trestnom konaní. A ja som sa vtedy čudoval jej návrhu e, ministra Eštoka, že pozýval do tejto komisie, ktorá má trestnoprávny základ e, v trestnom poriadku, že pozýval tam kotlára, ktorý nie je vyšetrovateľ, nemá právnické vzdelanie, čiže nie je taká ambícia u doktora kotlára. Máme tu, tu ďalšiu otázku od Bráňa. Je napísaná po česky, ale prečítam ju radšej po slovensky. Dobrý večer, pán Harabín. Rovnako ako v Lani sa bude sa na samite zúčastní slovenský premiér Robert Fico, ktorý bude hovoriť v panele nazvanom Rozšírenie k prosperite. Bude Európa rásť. Panel je na programe v stredu ráno 22. januára od 9. do 9.45. Ďalším slovákom na zraze VEF bude Maro Ševčovič, ktorý sa zúčastní paneli panelu, ako premietnúť silu Európy vo štvrtok 23.1. od 11.30 do 12.15. Zaujímavosťou je, že jeho spolurečníkom na tomto paneli bude srbský prezident Alexander Vúčič. Čo vy na to? E, pozrite. Je otázka krátkeho času, kedy Európska únia zanikne a rozpadne sa vrátanie na to. Európa cestou e, týchto marionetiek v posledných 5, minimálne 10-5 rokoch doviedla Európu do ekonomického úpadku. Oni vyslovene taja ekonomické údaje štatistické, ktoré o tom jasne hovoria. E Ekonomicky je Európa v absolútnom kolapse a v kríze. Hovorím, že Američania si urobili a vysali posledný kapitál do Ameriky, aby zachránili a ešte aj z Nemecka, však vidíte, že sú nepokoje v Nemecku a tak ďalej do Ameriky. Čiže tomuto spoločenstvu už net, net pomoci, čiže ekonomicky e, obchodne zdroje, veď Európska únia stratila ej e, možnosti zdrojové v Afrike. Afrika evidentne sa priklania k Bricsku a k Ruskej e, federácii. Finančne e, kolabuje. Je otázka e, času, kedy úpadok dolára e, dovede Európsku úniu v tom smere, že v také alebo onakej podobe euro zanikne. Preto my ako Slovenská e, republika sme povinní už byť teraz pripravený na znovu zavedenie Slovenskej korunie Národnej banky do polohy e, absolútne finančnej e, suverenity bankovej a urobiť všetky kroky k nadviazaniu ekonomických väzieb do e, e, e, BRICSu a dať doslova prihlášku do Brixu. Keď toto niekto nevidí, nečudujme sa... Uh, Ševčovičovi, hej. Lebo Ševčovič, hej, to je, to je otrok, hej, on je otrok uh, liberálov a on kričal ešte keď pred piatimi uh, rokmi uh, kandidoval nasadený, hej, na, na, na podlomenie mojej kandidatúry vo vzťahu k Čaputovej za smer prezidentských voľbách a kričal, hej, že on je Európan, Európan. Ja som povedal, že čo to tu rozprávate, ja som Slovák, hej, a e, chcete povedať, že Španiel nie je Španiel, ale kokr Španiel. No tak skončil, ej, a navyše. E, vidíte, že ten je taký otrok, že ešte e, trestnoprávne by mal byť postihnutelný za to, keď hovoril sláva Ukrajineve, to je fašistický pozdrav a Žilinka e, neuplatňuje nástroje e, trestno ktoré je povinný vyvodiť voči každému páchateľovi trestnej činnosti. Ale čudujem sa pánovi Ficovi, že tieto kroky nevidí a že chce sa tam ešte etablovať ako ich pevný služobniček, lebo zahraničný panáčik povedal, no tak ako uteka tam do zadnice liberálnej. Ešte veľmi krátko, máme už naozaj len posledné dve minúty, tak skúste to veľmi stručne zhodnotiť, ako vnímate ten, ten útok na kataster. Že Keď sa znefunkčnýul kataster, proste prišli nejaké útočné. Ja som vo vzťahu ja k tomu natočil osobitné video, tak na mojom kanáli. sa to tam. Keď sa tam pozriete, a, a to práve e, súvisí e, aj so... E, systémom antivírusu, ktorý v celom štáte je pod kontrolou eset -u. A ten, kto má antivírus, tak sa dostáva do všetkých údajov a, a, a oni takto kontrolujú všetky, takmer všetky ministerstva. V tom mojom videu máte presnú analýzu hej, rizikových momentov vo vzťahu k takýmto udalosťam, ktoré nám hrozia zo strany e, e, esetu, ktorý je podozrivý už v iných súvislostiach, ktoré dobre opísal pán e, e, Mikurčik. Ale stačí si e, kluknúť na môj e, YouTube kanál a, no, a tam, už tam, je to, tam je to video. A to má asi 3-4 dní. A... Ináč na TikToku má okolo 60 tisíc, ale YouTube kanál mi e, blokujú, takže tam to je e, menej. Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor, že ste tu aj dnes boli s nami a že sme zhodnotili aktuálne dianie a to, čo sa deje a udialo a o mesiac sa počujeme. Verím, že znovu a že dúfam, že budú teda aj veselšie témy a že určite nebudú takéto témy, ktorými sme začínali dnes. Ďakujem ja, pekne. Ja pozdravujem všetky posluchače Infovojny a zvlášť by som ešte teraz si dovolil, pán redaktor, použiť vaše použiť, využiť vaše radio na osobnú gratuláciu narodenín mojej švagriny Agaty za ranovnici, pretože nestihol som jej zagratulovať sladom na to, že mám toho veľa a teraz som si na to spomenul. A počúva spomenal, nás teraz? No, tisíc percent. Tak, je. pozdravujem aj ja a želám všetko Nie, najlepšie. Nejako, hlavne zdravie a pohodu a aby počúvala manžela. <ský> <ský> Ďakujeme pekne, ľúči sa aj Michal Albert a želáme všetkým ešte pekný zvyšok dňa a dobrú noc, do počutia. Dobrú noc.